Іван Багряний Огненне коло. Ніхто більшої любови не мав над ту, як хто власне життя покладе за друзів своїх. Новий заповіт Івангелія від святого Івана, глава 1513 Хлопці ж бо то хлопці, як соколи ЗІ стрілецької пісні. Перше. Снилось, що землю їв на вулиці рідного міста. Вирізав тієї землі дві плиті – стіл завширшки і чверть завтовшки. Потім побачив, що це не просто земля, а торф з чорними і білими шарами. На смак, як вафля пісна. Ні, трохи смачніше. А потім ніс ті брили під пахвою. Згодом вони обернулися в оберема клепехи, що гостро пахла троїцькими святами і сагою луговою. На вулиці дерева якісь височенні та волохаті, чорно-зеленого кольору, темні такі та рясні, широколисті, осики й дуби. А листя на них немов повирізуване з бляхи, тяжке, нерухоме. А один дуб мав листю дубове в переміжку з осиковим, від дерев тих могутніх і страшних подихає древністю, апокаліптичністю, тишею грозовою. Вони стоять, мліючи, немов перед очікуваними громами другого пришестя. Замість хати парканів – руїни. А на руїнах тих вже хтось будується наново. Життя пробивається крізь жах, жорству попіл бентежне і вже злякане. Потім все якось змінилося. Та сама вулиця, але вигляд зовсім інший. Все ніби ожило, затрепетало. Ожуги дерев клубочаться синюватим чадом, мліють і тріскають опалені вогнями. Опалове небо. Пилюка ссажує їх димом, затемнює сонце, і воно виглядає крізь опалову мряку жовтогорячим покотьолом. Стовбури дерев розщеплені гарматними набоями та авіабомбами. Двір з розбитою білокорою туполою й лопатим кленом, листя якого вкрите пилюкою й потом, хата з забитими віконницями. Під хатою при стіні стоїть стіл, а на столі лежить юна юна жінка, убита. Вона щойно убита, ще кров не засохла на розбитих скронях, і на опуклих оголених грудях виступає з сосків і стікає помалу, помалу великими масними краплями. До тих грудей прикладене рожеве немовлятко теж убите. Воно обхопило обома рученятами грудину її, ніби спить, теж забризкане кров'ю. Обоє, як живі, ніби сплять. Смерть була безсила спотворити зовсім божеську красу цієї земної мадонни і цього дитяти. Люди ходять навшпиньки. Невідомо чого бояться, чи смерти на столі. Чи смерти, що десь літає вгорі, в опаловому небі? Придивився й раптом упізнав Це ж ата! І з малим дитям. Чому з малим дитям? Ридаючи, йшов десь пустирищами, ніс свій божевільний розпач руїнами, щоб ніхто не бачив. Раптом удар через піврозбитий паркан чимось по голові – це ударив хтось рідний і страшно закляв знайомим голосом. Очі засліпила кров багато калиново-червоної пінистої крові на одежі, на руках, якими затуляв місце удару. Голос кляв, віддаляючись чийсь рідний голос. В серці піднялася буря не то пекучого гніву, не то пекучих сліз, тяжких сліз відчаю і розгубленості, і гіркого жалю, і образи. Хотів раптом закричати щось тому голосові, щось не самовийте, щось самої глибини розчавленого серця, і проснувся. З опритомненням погас рух, умер вічий, і вмерла думка. Лежав обважнілий, тупий, байдужий, як брила. Навколо темрява, мов би, смола, така чорна й така їдуча темрява, рухлива, неначе та розтоплена смолатича, гойдається, сходить випарами, задушливий сморід диму й піроксиліну заливає все. Уривки снів, безголосий крик, порухи душі все йде гарячою хвилою, палить обличчя, чадить. Здається, щось десь горить, десь близько. Але байдуже. Нехай. Обезволіле тіло розбите утомою й болем, Палене пекельним вогнем зсередини зовсім не реагує на мляву думку про те, що десь щось горить. Нехай горить, нехай, нехай увесь світ горить, так йому й треба. На мізок настирливо навалюється непереможний тягар утоми. Це той самий тягар утоми й тупого запаморочення йому не можна протистояти, і душа, утікаючи від того тягаря, знов поринає в сон, утікає в якийсь інший світ в маячіння. Сон приходить, моркочучи, лагідний, рідний, ніжний сон, як визволення. Чади сморід, утома і біль лишаються самі по собі. А душа сама по собі. Тепер її охопило інше почуття, хвилююче почуття радості, Відроджене десь з глибини, нікому не висловлюване, але таке, що колись було. Воно було. Почуття радости, що витискає сльози з ворушення. Лише те почуття тепер приправлене гіркотою іронією. От вони маширують. А навколо квіти, квіти, квіти. Соняшний Львів. Величезні юрбища. Люди на бальконах і в вікнах будинки. Рідні й нерідні, близькі й далекі, але все свої. Друзі, товариші, матері, батьки, сестри – безліч їх. А вони – військо, щойно нарекрутоване, юне, сповнене надій, сповнене жадоби небувалого подвигу за них, за всіх отих, що обсипають квітами, мерехтять до них сльозами радости, обсипають благословеннями. Квіти, квіти… Квіти – вереміє квітів. Квіти летять з усіх боків і падають, падають, як весняний дощ, передканий веселкою. А разом з ними теж, немов квіти, дівочі усміхнені обличчя, пломоніючи очі, очі, очі, безліч їх, вони топляться у бабіч. І збільшуючи мерехкотньову водоспаду квітів, мають, немов би, пелюстки, руки, безліч піднесених рук мають привітно. А крізь той дощ квітів, крісту мерехкотніву рук маширують вони. Це вони маширують вулицями гордого, древнього і славного українського міста, що до болю, до крику прагне знову волі й блеску. Воно протиснило у всі тяжкі години плачу і горя всенародного, протягом десятиліть, століть, з давен в час масових шибениць, мордів і розстрілів, в час найбільшого відчаю. І ось неначе вдарив десь соняшний промінь і позолотив надією темні мури й жалоби. І це тому стільки урочистості, стільки мерехтіння очей, стільки наївного шалу. Це тому мешканці цього древнього, змученого міста закидають їх квітами. Квітами надій, квітами воскреслих сподівань, квітами віри у чудо. Це не сон. Це спогад. Їхня дивізія маширує вулицями Львова. Майбутня дивізія – майбутній пострах ворога, майбутній носій немеркнечої слави, зародок великих героїчних армій. А поки що дивізія буйної молодості, Вишукувана по військовому, молодість пружно відбиває крок. Це все молодь. Зелен-зеленісінька, цвіт землі Галицької, Негалицької, цвіт землі української, між тією молодю й зовсім майже діти, і в них тремтять уста від хвилювання, а на них сиплеться дощ пелюстків, немов благословення матері, що отут десь стоїть заплакана, згорьована, осамітнена, але виряджає дітей на великий подвиг і трепеще серце від зворушення. Це його батьківщина. Її тепло він відчував всім своїм їством. Назустріч тому теплові він випинав свої молодечі груди пружно і юно. Вони виходять на головну площу. В сонячнім сяйві вдаряє оркестра. Барабан так гагахнув, що в вухах луснули перетинки і задзвеніли. Проклятий барабан! Не добіг того місця, як то на трибуні стояв, приймаючи параду губернатор Вехтер, полковник Бізанс, а біля них низький панок в окулярах, в поштивій позі. Не перед парадою, ні, а перед губернатором Вехтером. І такі ж поштиві перед тим Вехтером ще деякі панки стовпи міста Львова і всієї землі славного Данила, князя Галицького. Кинувся від шаленого струсу, схопився і сів. Проклятий барабан. То не барабан. Згори сиплеться щось на голову, а повітря ще двихтить і рухається у всі боки від вибуху, що тіль-тіль стався. Несе вогнем і чадом. В темряві десь з диму пробиваються полум'я, як пелюстки казкової, вогненої квітки папороті. Земля гойдається, як чердак корабля. Це ж його хата горить. Його пристановище розщеплене бомбою чи гарматним. Зорієнтувавшись нарешті, як тільки міг, швидко звівся. Поранена голова, ще вчора, а може і хто зна коли вже поранена, розсідається від болю і гарячки. Де ж товариші? Тут же були товариші. Товариші нещастя. Вони тут перепочивали разом, цілою групою цій покинутій, в цій єдиній уцілілій на цілу околицю хаті. В українській хаті, в єдиній, мабуть, уцілілій на увесь світ українській хаті. Де ж всі? Порожнеча. Дим. Задуха. Його покинули. Бач, його скинули з рахунку, мабуть, вважали, що він доходить вже, і залишили конати на соломі. Ця думка відзначила автоматично, але не було жалю. Який же тут може бути жаль? І до кого жаль? І що значить жаль? Вони не були якоюсь спаяною частиною, чи групою, чи відділом, і навіть не були близькими товаришами. Вони були випадково зігнутою гураганом купкою листу, обірваного з ріжних дерев. Листу потрощеного, пошматованого, пожмаканого, виваляного в болоті, в бруді, в крові. Гураган дмухнув, і лист покотився далі, погнав несамовито, хто куди потрапив, на осліп. А він зачепився, але його от подуву гурагану зриває знову, віддирає від землі, щоб котити далі, такого ж потрощеного й пожмаканого, шарпаного. З темряви з буросивої димової імли почувся стоїн, а чи хрип. О, хтось є. Алло. Мовчанка. Заточуючись, ступнув туди. Думав, що то далеко, але зразу ж тицнувся в уламок стіни, в купу брухту. А біля того брухту лежить ще один такий, як і він. Власне, рештки такого. При відсвітах не так тієї вогненної квітки папороті, як невідомо чого побачив людину, перебиту навпіл. Половина з головою лежить перед ним, Половина трохи далі. Голова пускає ротом криваві, чорні бульби, і дивиться вгору викученими білками очей. Це видно так чітко-чітко. По обличчю тріпотить, немов повутиння, тріпотить завмираючи корч. То життя утікає швиденько, вириваючись з пошматованих решток. Це ж звідси було чути стогін і хрип. Це ж він зітхнув в, в рештках людини Петро впізнав юнака, що його товариші принесли були разом на руках в цю хату, бо він був тяжко поранений в живіт, і поклали отут, на долівці. Смерть у знайшла його тут. Петро дивився на рештки товариша, одягненого так, як і він, в блакитну одежу, і поволі до нього прокрадався страх. Він дивувався – Чого це йому так добре видно обличчя і всі деталі цих решток? Так ніби хтось зумисне освітив їх йому якимось таємничим потойбічним світлом, щоб він бачив, щоб він роздивився і запам'ятав усе до дрібниць, та й щоб знав, яка доля, яка перспектива чекає його. Це ж є його доля, і це грізне попередження. Тільки ж навіщо йому зайві попередження? Скільки можна? Було їх багато, і тепер вже вони ні до чого при його повнім презирстві до смерти. А обличчя застигло, повутинка життя тонка й тремтлива, злетіла геть, щезла. Постояв хвилинку над застиглим обличчям, потім опустився на коліна, закрив мертві очі, відсунув пасинку русявого чуба з юнакового чола і нагнувся низько-низько, та й поцілував те пасинку. Він зробив це машинально. Ніби з рідним батьком прощався. Йому здалося, що оце їх тільки двоє лишилося в усьому світі, і вже один з них мертвий. Поцілувавши, не кваплячись, звівся. Обличчя заворушилося, по ньому пішли світляні бліки. Петро підвів голову вгору і зрозумів, нарешті, що то за містика і звідки вона. Стеля і цілий рік хати винесені геть недавнім вибухом, і там, у чорному небі, стоїть сліпуче панакадило, гроно освітлюваних ракет на парашуті. Панакадило помаленьку пливе і обертається, зношене рухом повітря. Десь гуготить земля і стоїть море клекоту. Петро постояв ще якусь мить над товаришем. Потім поправив ганчір'я на своїй голові намотане і зашкарубле, Вернувся на місце, знайшов свого панцерфавста Ямпі, подумав, хотів панцерфавста лишити, але в мізку гостро зринув мотив чому саме він взяв його. До Емпі забракло набоїв, лишилося всього співмагазина. Тоді він прихватив панцерфавста, бо збирався дорого продати своє життя. Він не з тих, що йдуть назустріч загибелі з голими руками, пасивні й безборонні. Він з тих, що їх надія гріє й живить аж до останньої іскри. Тому він не збирався складати зброї, не збирався здаватися живцем. І він не міг здатися живцем, скласти зброю. До таких, як він, ворог не має милосердя. Він теж не має милосердя до ворога. Все в порядку. Подумавши хвилинку, звалив пан на плече і ступнув у проломану стіни. Похитуючись, вийшов з диму й чаду в дику громохку ніч. Друге. Сліпуче паникадило пливе над землею в чорному морі ночі. Пливе і роняє полюстки, тягне тонюнькі смужки диму, як серпантину. І всюди вогнені полюстки, ціла верміє. Ніби продовження того феєричного сну, тієї паради у Львові, в древньому і славному місті, сонцем осяяному і громом Литавр озвученому. Лише замість Литавр тут гуркіт землетрусу з усіх країв. На північ і на південь, на захід і на схід. Пройшовши кілька кроків, Петро зупинився, не знаючи куди йти. Занадто багато вогню всюди. І занадто багато темряви, який пекельний вогонь перемогти не може. І занадто багато грому, грім двихти цуцільним кільцем, в якому немає жодного просмику. Куди йти? Він зупинився на пагорбі над крутим схилом. Таке відчуття, що це він стоїть на високій горі. За спиною горить хата. Власне, не горить, а чадить. Вимальовуючись розвернутими й розметеними кроквами та розчахнутими стінами на тлі далекої заграви. Єдина хата, що лишилася, була від якогось села, збомбленого і спаленого раніше, а тепер її ворог спробував підпалити, щоб правила за орієнтир для артилерії, так, либонь. За пагорбом десь далеко рвуться набої тяжких гармат, пролітаючи звиттям над головою, а попереду й праворуч і ліворуч а також у небі понад усім невидимим обрієм море вогню – рухливого, грайливого, ніби спеціально влаштована пишна святкова ілюмінація з фейерверками, з квітами, з барабанами. Вгорі пливе паникадило, а гену низу хвилюються череди вогненних язиків. Там мандрує по землі полум'я. Несчислені язики підлизують морок і біжать, як хвильки морського прибою то горить земля, збита катюшами. Язики полум'я гойдаються і йдуть розстрільнями, нібито гойдаються вогнені пилки, покладені зубцями вгору, а чи ростей гойдається вогненний комиш. Праворуч, позначаючи обрій, порскують іскрими вогнені острівки, то горять селища, а між тими острівками то там, то там раз спалахують вогнені гейзери, то б'ють туди гармати й падають бомби. А між усім тим простягаються в небо розки вогненного намиста. То вогнені стежечки трасуючих куль, що шукають в непрогляднім чорнім океані неба, прокляту живу рухливу мішень, шукають летючу смерть. Часом в тім місці на землі, звідки виходить вогненна стежечка, вибухає гейзер вогню. Тоді разок намиста уривається, щезає, але на його місце з'являється враз багато нових, в інших місцях. А попереду, ген-ген в чорнім безмежі, за невидимого обрію підіймається меркотить велетенський вогнений водограй. Тонюсінькі струмоні вогню порскають з усіх боків безперервно і безугавно, згинають параболі, схрещуються в усіх напрямках, творять вогняні арки, а з них ціле густе мережево. То десь над бродами, тріумфуючий вогонь з тисяч автоматів і рушниць, Борознить небо безлічу трасуючих світляних куль І безліч ракет Звуків не чути, бо дуже далеко лише видно Мовчазний вогнений шал Це найгрізніша частина обрію Бо найтаємничіша, бо мовчазна Отака вогняна пантоміма Пантоміма тріюмфу ворога, що не знає ні жалю, ні пощади Куди ж іти? Втома пригинає тіло до землі але треба б кудись іти. Куди ж іти? Ззаду, за пагорбом, рвуться гарматні стрільна, пролітаючи над головою цілими чередами, вилетівши десь з невідомої точки, не то справа, не то зліва. Групові розриви сколихують землю, а ще далі, за тими розривами, чути далекий клекіт моторів, дереви ще й скрегіт танків, сталевих, все толочащих бронтозаврів, що десь там безугавно сунуться табунами. А може то десь переформовуються моторизовані частини? Чиї? Звичайно, його. Бо наших чорт має взагалі. І всюди стоїть такий клекіт. Він заповнює усі інтервали межи вибухами, межи глухими рокотами грому. Разом з ними він творить звукові обрії. Зійшовся велетенським колом – і те коло таке щільне, що не вичувається в ньому жодної пустоти, жадної прогалини, якої би можна було вийти. Єдина звукова пустота там, де цвіти водограють трасуючих куль і ракет над бродами. Там, на сході. Петро кладе на землю панцерфавста і сідає сам поруч. Апатичний, байдужий, охоплений фаталістичним настроєм від усього і від безмежної утоми та гарячки. Намацує флягу при боці, випиває з неї рештки води, теплої, нудної, і так сидить. Паникадило в небі погасло, і від того темрява раптом згусла, а в ній загравий пожеж, далекі череди язиків полум'я з горючої, запаленої катюшами землі, спалахи вибухів та мерехтіння трасуючих куль стали яскравіші, творячи велетенське вогненне коло. Діаметр його – Десятки кілометрів. Середині те коло тепер залити густою темрявою, димом, мрякою. Денеде в темряві раптом зрине лускітнєва автоматів. І знову тихо. Бачиш, ж там всередині вся їхня дивізія. І увесь тринадцятий корпус. Думка зринула як порада, як потіха. І справді це заспокоїло. Він тут не сам. О, він тут не сам. Тут десь їх 12 тисяч. Приречених. Так, 12 тисяч – самих тільки тих, що машурували Львовом так недавно. Обкидувані квітами молодих і зелених. Таких, що ще й поруху не нюхали. Тепер вони замкнені в цьому вогненому перстені. А ще ж скільки інших? Від цього стає легше. В гурті все легше. Він поривається йти туди, до гурту, шукати їх. Шукати. Там вони всі. До своїх. Але... А може там вже нікого й немає? Може всі щезли, зникли, вилетіли як камфора, а увесь той простір заповнив ворог. І то він там причаївся грізно, а з усієї дивізії, з усього корпусу лишився він тільки сам у цьому перстені. Нашорошившись, Петро слухає якийсь час, але потім нашорошеність слабне, вертається апатія. Петро шукає, на що би спертися спиною і так сидіти. Треба дочекатися ранку. Вже, мабуть, недалеко. Але темрява не розходиться, а ще більше гусне. Боже, з якою ж мукою повзе час? Де ж він, той ранок? Збоку в темряві ніби був воній якийсь пеньок чи стовп. Петро підсувається. Так, це пеньок розщепленого дерева. Він спирається на нього спиною і так сидить, дивлячись у темряву просто себе. Гарматні над головою перестали вити, стало ніби тихіше. Ніч тепла, аж душна, липнева. Петро сидить і чекає, чекає. Слухав дзвін у вухах, то біжить час, і ритм його відбиває пульс у скронях. В темряві пролітають повз нього яскраві вогнені цяточки. Це світлячки чи свято-іванівські хробачки, як кажуть у цих місцях. Це значить тут близько ліс чи сад. Але Петрові здається, що ті вогнені цяточки відірвалися від того проклятого водограю над бродами і замчали аж сюди. Петро заплющує очі. Із надзвичайною яскравістю, помимо його волі, зринаючи з глибини позасвідомості, з найдальших кутків мізку проходить перед гарячковим внутрішнім його зором, не на екрані, все, що сталося за такий короткий, але такий несамовитий подіями час. Третє. Парада у Львові. Було давно, здається, вже тисячу років. Потім була тяжка проза «Тяжкі солдатські будні». Власне, потім був Ромцю, його товариш, юний і веселий його друг Роман Пелекс-Дрогобича, непереможний оптиміст. Всі його називали Ромцьом, лише він один називав Романом. Цей юнак заступав тоді для Петра все – він був як прапор, що трепетав бентежне життя радісно на понурому хмарному тлі, пориваючись в синє небо, яке, безперечно, було напевно десь за тими олив'яними тяжкими хмарами. Він затуляв собою прикру дійсність для Петра в тяжкій прозі солдатських буднів вишкільної каторги. Нойгамера, Оснабрюка, Бенешова, де вони побували разом в мряці моральної депресії від приниження, нудьги й тяжкої зневіри. Роман горів як радісна свічка надії і безмежної віри в їхнє велике, героїчне призначення, ради якого можна терпіти все. Все терпіти і навіть приниження, навіть образливе, гірке становище унтерменша. Аж не вірилося, який великий заряд життєвого оптимізму, шаленої вітальної сили, кришталево-чистої віри в свою правду і полум'яної любови до покривдженого народу свого було закладено в цю людину, в цю майже дитину, в цього юного романтика з блакитними очима, що одяг страшну військову уніформу з відзнаками СС. Стали тяжкий шолом і мусів цілі дні гупити на полігонах з солдатськими чобітками. Ті ковані чоботи натирали на його юних ногах мозолі й водяні пухирі, так само, як і вся солдатщина натирала болючі пухирі на його юній душі, так само, як натирала пухирі на душі тяжка і ганебна доля унтерменша. Але він терпів, він промінився надією й радістю, наперекір всьому. Навіть тоді, коли вже всім було ясно, що перспектива, яка їх чекає, дуже й дуже кепська. Війна увійшла в найжорстокішу фазу, для них не витворюється жодної сприятливої ситуації для виконання історичної місії. Навпаки, ставало ясно, що та війна немилосердно змеле десь їх на порох, і пропадуть вони ні за понюх табаки, щезнуть десь отак, між іншим, і ніхто навіть не знатиме, де їхні кості. І головне, пропадуть вони за чужі інтереси, хоч як вони за ті чужі інтереси не мали й не мають охоти воювати, хоч яку вони плекали і плекають мрію боротися за інтереси свої, власні. І головне, той чи ті, за чиї інтереси їх буде змелено на порох, трактують їх як бидло, як худобу, як унтерменшів. Постійно і незмінно. Їхні інтереси розходяться, і про це вибранці прекрасно знають. Вони, напевно, про це знають, бо це ясно без роз'яснень, бо це закономірність, бо так завжди було. І тому вони без пояснень, брутальні, тверді, без жадних сантиментів, бо вони стрімлять до своєї мети. Наївні розрахунки цих хлопців, як вони вже навчилися їх називати, підпорядковувати собі. І тому вони їх так нещадно муштрують. Вони готують усіх їх отаких блакитнооких ромців на гарматне м'ясо. Унтерменшівське м'ясо. І тільки. З усвідомленням цього, не одному з них з тих хлопців гірко було на серці і на душі. Гірко було і за ті паради, за ті квіти, що ними їх обкидувано, виряджаючи на цей армін. Подвиг, за ті помахи рук, якими їх благословляли матері, за ті повітряні поцілунки, якими їх дівчата нагороджували як лицарів. На що вже Петро був твердою вдачею, і, завжди, зробивши якесь рішення, якусь обравши мету, йшов до неї через усі труднощі і не зневірявся, але тут і він посірів душею усвідомлення трагізму їхнього становища, усвідомлення якоїсь загальної великої помилки душило його, але ще більше душило усвідомлення безвихіддя їхнього взагалі, безвихіддя не тільки їх, а взагалі. І на тлі цього великого безвихіддя їхня трагедія – це не помилка, це не їхня помилка, це вислід безвихіддя, вислід трагічного безвихіддя. В ситуації при такому моральному стані юний ромцьо-рядовий стрілець, а пізніше зв'язковий з сотні зв'язку, приходив увечері де Петра в гості. Сідав на ліжко, скидав запиленого шолома, витирав спітніле чоло і посміхався. Він приходив як брат до брата, напевно відчуваючи, що його поява, сяйво його очей неодмінно приносять щастя і радість. І це так і було. Відбувши тяжкий і довгий день муштри і чергову порцію моральної, а часом і фізичної у вигляді ляпаса чи штурхана, зневаги від свого начальника, німецького капрала, він посміхався і говорив замріяно. «Ну-ну, нічого, знаменито, дідько його бери!» І далі викладав енергійно з глибоким переконанням вже туж, хоч кожен раз на новий лад, свою мрію. Нічого, терпи, козаче. Але нехай норомця скінчить вишкіл, але нехай тисячі нас скінчать вишкіл, але нехай норомця й тисячі нас навчаться володіти технікою, тоді ми побачимо, хто з нас онтерменш!» І він розвивав свої думки, розгортав широку картину, радісну. Героїчну перспективу, про яку думали й ті, що обкидали їх квітами, і за яку й обкидали їх квітами їхні брати й сестри, батьки й матері. Це ціла оптимістична концепція. Поки вони, тисячі їх, вишколюються, володівають наймодернішою технікою, беручи їх хоч із рук ворога, хоч часом в жорстокому ході війни, в останньому корчі напруження всіх сил – Обидва вороги впадуть знесилені і вичерпані, впившись один одному в горлянку. І ось тут тоді вийдуть вони, юні, свіжі, сталево зорганізовані і дисципліновані, і розгорнуться на всю силу. Дивізія розгорнеться в корпуси, корпуси в армії. Вони пройдуть по землі тріумфальним маршем, вони докінчать справу. І слід заскородять по обох ворогах. І принесуть на вістрі меча свободу своєму народові та й поставлять той меч на сторожі тієї свободи навіки вічні. Намалювавши таку картину, пломеніючи своїми очима і всім натхненним лицем, роман, рядовий стрілець, зітхав з готовністю на всі жертви. За це варто терпіти, навіть коли прокляти той ковбасник б'є по щелепах. Нехай б'є вже недовго. Після таких візит Петрові було легко і радісно на душі. Те, що говорив Роман, це ж, власне, те, що думав і він, завжди тут і перед цим. І це те, що думали і всі. Це ж, власне, та пружина, що рухала всіма, привівши їх сюди. Це думки й настрої всіх. Тільки в одних вони починали пригасати, заливані тяжкими буднями і отрутою зневіри, і більшим життєвим досвідом і життєвою утомою, з якої завжди родиться скепсис. Ромцю ж нічого того не мав, ніякої зневіри і скепсису. Він був на старті свого життя, сповненого безмежної віри в те, в що раз повірив. А тому він сам не пригасав і не давав пригасати своїм ближнім, своїм товаришам. Особливо ж він не давав пригасати йому, Петрові, тягар на плечах якого, покладений життям, був уже, здавалося, непосильним. Німецька касарня, а в ній явне упослідження і фальшивість їхнього становища, почали його убувати зовсім, гасити його мрії. Він взагалі не переносив касарні, а ця була особлива. Та тут приходив цей хлопчисько до нього, наївний такий і такий опромінений безмежною вірою і непогамовною молодістю, і не давав йому мріям умерти. Він їх розворушував, немов жар у печі, докидав туди своє полінце, здмухував попіл утомий з невіри, і ті мрії палахкотіли знову, і палахкотіла знову підсилена безмежна віра в свою їхню правоту. Це давало сили переносити таку тяжку дійсність. Він часом наївний і смішний, цей Роман, але ж всі вони для чужого, а надто ворожого ока – Наївні і смішні. Вони романтики, вони в своїй свідомості без вихіддя, але при непереможному бажанні доконати неможливе, зорієнтовані на чудо. І нічого немає дивного в тім, що вони не достосувалися як слід до цієї зовсім неромантичної дійсності. До романтиків не належало лише їхнє вище й середнє начальство, що складалося виключно з німців. Лише серед молодших командирів ДНД був свій чоловік. Сам Роман називав їхню дивізію дивізією унтерменшів, і це, мабуть, вірно. Незвичайно вірно, бо мав він на увазі упосліджених. Хоча фактично вона була дивізією романтиків. Але те й не виключають одне одного, як дві сторони однієї медалі. Упосліджені в боротьбі за волю, в ситуації безвихіддя, стають романтиками, а часом навіть фантастами, що не зменшує шляхетності і величі їхніх поривань. Хлиснули вони кривди, ті романтики. Ого-го, надто ж нахлистався і він, Петро. При його гордому і крутому характері це був великий іспит. Але він його витримував стоїчно, в ім'я романової мрії. В ім'я тієї романової мрії він глитав тою гірку нестерпну кривду, аж захлинався, але глитав. Але й це теж було вже давно. І дуже коротко. Чашу терпіння, яку вони пили так стоїчно, їм не довелося допити навіть до половини. Тобто не довелося їм хоч і такою дорогою ціною, але здобути бажану науку. Не було вже на те часу. хмари все густішали, небо все чорніло. Його все більше і більше затягало димом від тисячі літаків Альянських повітряних сил, що йшли в Піднебесці з граями, тягнучи за собою білі димові шлейфи. Але ще більше затягало його димом від пожеж на збомбленій землі. Димом і сажею несло по всій Німеччині. На Заході створився Другий фронт. Американські, англійські, канадійські війська висадилися в Нормандії, зламавши опір і розвіявши легенду про непереможний Атлянтійський вал. Вал поломано. Отже, спротив німецьких військ не врятував ситуації. І не врятує. Касково Фау Вайнс теж не рятує ситуації. Даремно ці дьявольські повітряні торпеди гоготять в стратосфері, Загинаючи параболі над половиною Європи, програвши політичне, не можна тепер справи направити навіть такими страхіттями. А справу програно-політичне на Сході, і то саме на Україні, це починають усі усвідомлювати. Тільки те усвідомлення щось туго йде, як нежить у жирафи, мовляв Роман бач, кажуть, що коли жирафа промочить ноги в понеділок, то нежить у неї буде тільки аж у суботу, така довга відстань від п'ят до носа. Але в Гітлера справа ще гірше. Він дурниць не робив з самого початку війни, а до розуму йому це ще й досі не дійшло. Бо, виявляється, відстань у нього від п'ят до розуму страшенно велика. Третій рейх перехняблювався, загрожуючи нагло впасти й всіх привалити. Передчасно впасти й передчасно привалити. Всі Петрові колеги, а особливо всі німці, були пригнічені, понурі. Один роман був, як ніколи, веселий і часом немов школяр пустотливий. Хоч його веселість скидалася на шибиничний гумор. Тепер він узяв собі за звичку під час одвідин, відсалютувавши, конче вигукнути Кайльзіґ. і, вирішивши очі, їсти ними начальство. В очах бігали бісики. Він чимось насолоджувався. Він насолоджувався тим, що міг у загально бойові кличі й гасла безкарно вкладати свій зміст. Це його веселило. Коли жарт його видавався самому занадто прозорим, він прикладав пальці до вуст і говорив повчально, повторюючи поширений плякат. «Пст! Файнд, хірд, міт!» Тихо, ворог підслуховує. Так само він використовував всі інші кличі і гасла доби. Тими кличами і гаслами було б посписуване і пообліплюване все навколо. Вони красувалися у місті на вітринах крамниць, на афішних тумбах, на дверях їдалень, на станціях, на парканах, всюди. Де не ступнеш, неодмінно зустрінешся з чорним суб'єктом, намальованим чорною сильветою на паркані чи на мурі. Чорний суб'єкт когось підслуховує, під ним пересторога. Пст! Файнд, гирд, мід! І де не ступнеш, можеш зустрітися з кличами про перемогу або смерть, про колеса, що мусять крутитися тільки для перемоги. Тощо. Формально Романова пристрасть до бойових гасел доби та до їх грізного повторювання з'явилася після того, як він раз, відбуваючи кару, стояв на варті біля брами. А кару дістав він за те, що випадково потрапив не до своєї їдальні, а до тієї, де харчувалися німці, і пообідав з юберменшівського казанка. Було бач так, що українські вояки під старшини харчувалися з одного кітла, а німці з іншого кращого. Романові не те, що заманулося покуштувати їжі над людей, хай вона скисне, а просто він по своїй замріяності не туди втрапив. Обід він дістав, але потім був викритий і покараний. На щастя, покараний легко, а міг би бути й розстріляний. Чому ні? Хлоп мав щастя, і дістав кілька нарядів поза чергою стояти на варті біля амуніційного пакгавза, а потім біля брами. І от, стоячи біля брами, понурий, з міцно нацупленим шоломом і підтягнутим попід підборіддя бремінцем, щоб його не так вже й впізнавали друзі, Роман бачив, як на морі насупроти приліплювано плякат зік Одертод. Гасло Романові страшенно сподобалося, і відтоді воно його ніби приворожило. Де треба й не треба, Роман його неодмінно ліпив у рішучій задумі. «Зік-Одер-Тот!» За це його німецьке начальство навіть починало любити, як зразкового оборонця майбутнього Великого Райху, сповненого таким героїчним бойовим духом. «Зік-Одер-Тот! Гайль-Зік!» Раз якось Роман прийшов до Петра в гості в нових дебелих чоботях. Хальзік! Добрі колеса, похвалив Петро обновку. Що ти сказав? Колеса. Так називається ця штука в Одесі. Це то чоботи. Це Романові припало до серця. Найбільше сподобалося тому, що потрапляло в найголовніше гасло доби. І коли вони згодом йшли по брукові, чітко відбиваючи крок між людською товкотньою, Роман засміявся, згадавши одеську назву чобід та до Петра. Ану, лиш давай, міцніше крок. А тут для чого? Не питай, ану. Вони вдарили кованими обцасами і зашагали, як на параді. Редер Мюссенеролен Фюрдензік. виголосив Роман, карбуючи крок, виголосив досить патетично. Колеса мусять крутитися для перемоги. Петро збив ходу. «Ну, брат, досить тобі дуріти. Твоя демонстративна іронія може кінець кінцем нам дорого коштувати. Кінь бавитись. Це ж так прозоро. «Я зовсім не бавлюсь. Я серйозна?» «Тим гірше. Твоя серйозна іронія – твій глум». «А чому ти думаєш, що це глум? А може це радість?» «Нема бо чого радіти». Роман протяжно свиснув. Ти думаєш, та ж все йдеш шкереберть, до чорта в роги, га? Тим самим наш слушний час наближається. Чому ж не радіти? А того не радіти, що один йде шкереберть, та тільки ж другий йти шкереберть не збирається. Щось не вийде. Нічого, поки ми закінчимо вишкіл, буде саме як раз, і другий піде вже шкереберть. І тоді й буде наше, зік-одер тоді, тоді буде наш слушний час. Пішли! Редер Мюссен Роллен. Ні, з цим романом сперечатися неможливо. Чим більше перехняблювався Гітлерів Райх, чим гарячіше ставало на Заході, загрожуючи пришестям звідти великої бурі, тим радісніше ставав роман, ходив, мов, на пружинах. На його думку, все йшло як пописаному. Наспів удар з заходу. А удар з заходу – це пришестя великої бурі, що несе їм визволення і здійснення мрій. Удар з заходу – це не тільки кінець для одного ворога і того Третього Райху, а це й початок кінця для другого ворога, що сплюндрував їхній край зі сходу. І о, тоді той прийде їхній слушний час. Коли б тільки до того часу опанувати всю премудрість воєнну? А головне – але їхній слушний час прийшов раніше, бо не тільки вони думали про себе, а ще хтось інший думав про них, хто розпоряджав їхньою долею. Розбиті на сході німецькі армії котилися на захід. Вони вже не могли прийти до пам'яті і відкочувалися невпинно. Той зі сходу виявився хитріший і сильніший – і спритніший. Він післав до бою, волею й неволею, все, що мав у своєму розпорядженні, все, що тільки міг післати на смерть. Німецькі армії не витримали іспиту до кінця. Розбиті на волзі, вони ж не могли оговтатись і летіли на зломання карку. Відступали панічно. За ними гналися нещисленні полчища противника, а насамперед – у першій лінії гналися нещадні й безмилосердні формації з українського люду, голодного, необмундированого і неозброєного, старого і малого, гнаного в спину автоматами та кулеметами. Але їх і не треба було підганяти. Без одня гніву й злоби за заподіяну кривду визволителями, будівниками нової Європи, була така велика і така пекельна, що не треба було їх підганяти їхнього наступу не можна було зупинити. І ось тут і було вирішено долю дивізій. Комусь прийшов у голову диявольський жарт. Вирішено було зупинити шалений наступ зі сходу кров'ю цих юнаків. Вишкіл було враз закінчено. Готово. Наказом головної квартири дивізію було кинуто на фронт, на схід. Недовишколену, не неекіпіровану як слід. Фактично, це було кинуто не дивізію в повному розумінні того слова, а кільканадцять тисяч невишколеної, недосвідченої, незаправленої в боях молоді. Скидається на те, що їх було кинуто сюди зумисне, спеціально, щоб винищити, щоб їхні мрії утопити у їхній власній крові ніби ті мрії було розгадано та й допущено до їх здійснення. І ніхто цього не міг перерішити. Організовувати дивізію було кому, але відстояти її від глуму та від запланованої злочинної віддачі на масакру не було кому. Так от і прийшов слушний час, так прийшов трагічний іспит. Довелося йти на подвиг не так, як мріялося, а так, як випало з примхи злої долі. Дивізію зірвало з усіх вишкільних таборів і шаленим темпом почали транспортувати на схід. Відтоді вони з Романом вже й не бачилися. Розгубилися, бувши в різних частинах. Де то він тепер? І як там тепер з його оптимізмом? Аго, друже, чи ти ще живий десь? Романтику ти безнадійний і непоправний. Четверте. Перекидати дивізію на фронт почали 28 червня, а сьогодні 18 липня. Перекидали її прискорено по кілька ешелонів у день. Ніхто не знав докладно, куди саме їх везуть, як ніхто не оборонив їх перед тією злою головною квартирою, перед таким її рішенням, що рівнозначне смертному вирокові на всі ці тисячі молоді. Вирушалося тій молоді з тяжким серцем, бо невідомо було куди. Як же ж усі знали нарешті, що їх перекидають на Україну, на рідну землю, в район Бродів, і що вони будуть боронити підступи до Львова, того древнього міста, де їх обкидувано квітами, і де матері благословляли їх на подвиг, настрій змінився на радісне збудження. Вони будуть боронити, бо дай, рештки української землі від навали зі Сходу. І вони будуть не самі, вони будуть підтримані всіма силами. Вони, бач, вірили, що це вони будуть тепер боронити, а їх тепер будуть підтримувати ті, що нарешті зрозуміли, що їм треба оборонити цю землю, цей нарід від заглади, інакше буде горе. Вони мусять це зрозуміти. Поражу же. В Петровому ешелоні воскреси витав дух оптиміста Романа, хоч самого його і не було тут. Надія на великий перелом, вставлені до них німецького командування, адже ж їх кинуто боронити Львів, підносила всіх, окрилювала, примушуючи навіть забувати, що їх недовишколено. Світ став малюватися в рожевих тонах, а що вишколу – дрібниця. Не один сподівався, що їм ще доля приділила багато часу, і вони на рідній землі встигнуть довишколитися і остаточно сформуватися в могутню бойову одиницю. Про це сказав ніби й сам генерал Фрайтах, командир їхньої дивізії. Їхали на схід з піснями, ніби на якесь свято. Принаймні в Петровому ешелоні пісні греміли увесь час, незважаючи навіть на те, що часом, це коли вони їхали німецькою та чеською територією, небо вкривали хмари англійських та американських літаків, що мерехтіли безліч блискучих цяток у зеніті і тягли за собою довгі борозни білого диму, загрожуючи раптом розсипатися жахливим градом і всей ешелон обернути в пил. Найулюбленішою і найгримливішою пісною була знаменита тая «Давня Стрілецька». Ой, видно село, широке село під горою. Села ніякого не було видно, бо мимо поїзда, наїжаченого зенітками, ми хотіли лише німецькі дорфи – а потім чеське містечка та черепичні покрівлі фільварків та розбомблені станції. Але вони, співаки, бачили за тим усім таке село, широке село, українське село, рідне, їхнє, квітуче, зворушливо гарне, широке село під горою. Ой там ідуть стрільці, січові стрільці до бою. Ради такої нагоди навіть не гріх би було в старій пісні переміняти одно слово, вставити нове, щоб дужче посувало до нової дійсності. Молодії стрільці до бою. Як-то хтось пробував робити за непогамовним бажанням включити таки себе в цю пісню. Осучаснити її в такий спосіб. Це ж пісня про них. І село те їм уважається. Видно його. Вони його бачили те є широке село. І називалося воно «Броди». Петрові теж це невідоме і незнайоме містечко десь там, біля Почаєва, ніби уважалося отим оспіваним широким селом, де йдуть з таким романтизмом стрільці до бою. Йдуть і інших поривають. Іде, іде військо крізь широке поле. Хлопці ж, бо то хлопці, як соколи. Де ж той роман, той синьоокий мрійник? Мабуть, теж десь отак співає». Підброди дивізія прибула в перших числах липня, і тут зразу вияснилося, що ніякого часу для вишколення та для завершення формування їм не дано. Вони з місця мали зайняти відтинок фронту довжиною понад 30 кілометрів під самісінькими бродами в складі 13-го корпусу і розбудувати швидким темпом другу оборонну лінію. На зустріч частинам дивізії, що йшли на схід, до фронту, займати позиції, рухалися частини вермахту, що ті позиції опустили і чимчикували на захід. Вигляд у тих частин вермахту був панічний, повна розхлябаність і переляк, і здемобілізованість. Скрізь і всюди можна було бачити, як ці відступаючі вермахтівці тягли свою муніцію на візочках, вручну. В очах їхніх був жах або відчай, або порожнеча душевної прострації. І мимоволі спадало на думку, якщо ці загартовані солдати Німецького Райху, що пройшли з боями шлях до Сталінграда, а потім з таким героїзмом стримували натиск ворога, відступаючи п'ять за п'яддю з боями назад, якщо вони зараз майже біжать панічне, покинувши позиції, то що ж тут може зробити оця зелена молодь, напіввимуштована і напівозброєна? Що вона може тут зробити навіть при всім її романтизмі? І що ж це за такий приклад? Вермахт відступає. Не відступає. Утікає. Тільки що привезені з вишкільних таборів, з глибокого запілля юнаки в сталевих шоломах і в чистих, ще не закурених димом і порохом війни уніформах, проведжали здивованими очима вермахтівців. І вже паволока розгубленостей, невисловленої туги, застилала їм світ. Хто був на війні, той знає, яке самопочуття у тих, що вперше йдуть назустріч громам і спалахам війни. Назустріч смерті. У відповідь на далекі громи артилерійської канонади, десь за обріями, серце завмирає і удривається зі свого місця, ниє і скимлить душа, а жадоба жити криком кричить з усіх клітин людського їства. Ціла людина, пригнічена страшними перечуттями, та непроханими видавами власної загибелі. І ніяка відвага тут не приходить і не допомагає, коли людина не хоче собі брехати, коли хоче бути сама з собою щирою. Вона озирається, як зацькований звірок, і рада шурхнути в першу ліпшу нірку і там щезнути, причаїтися, розпливтися клубочком пари. Нема. Але вона з усієї сили, сціпивши зуби, зі скімлячим від тривоги серцем тримається бо вона не сама, бо з нею товариші, а їх усіх в'яже спільна приреченість, спільна доля. Особливо ж кепське почуття в людини, коли вона зовсім юна, коли вона не жила ще на світі. Ще як від тієї війни далеко, тоді вона тримається браво, навіть бойових військових пісень співає. Але коли вона до тієї війни наближається, коли вона йде не на кінофільм військовий, а до фронту, коли раптом починає на собі відчувати подих тієї війни, близькість того фронту, коли вона вже відчуває тремтіння землі і клекіт на обрях, тоді їй стає тоскно. Вона робиться зосереджена, мовчазна, нашорошена. Та вже зовсім кепське почуття в людини, коли вона вперше йде нюхати пороху. А назустріч їй чим чекують справжні солдати, закурені димом і замурзані потом, явно утікаючи з усіма прикметами паніки на собі, напіврозамунічені і напіврозпряжені з дисципліни, як в данім випадку. Погана, погана ця прикмета, якщо вермахтівці так панічно чим чекують на захід. І погана це психічна зарядка для молодиків. А вермахтівці чим чекують, та ще й посміхаються понуро й презирливо. Мовляв, диви, тю на вас, куди це ви, верніться. Такі зелені й наївні, такі жовтороті, чим чекують на схід, не знаючи, куди ж це вони чим чекують і що їх там чекає. Ідуть от немов на параду, в новеньких шоломах, з новенькими рушничками і пістолетиками, з Геверами. З парою мінометів, з одним танком-тигриком, з кількома батарейками. І куди? Куди ви? Проти такої сили-силищі. Верніться. Утікайте з нами. Але цього їм ніхто не говорив. Це тільки так увижалося і вчувалося. Це так можна би було зрозуміти оті погляди замурзаних потом, пилом і порохом війни, вимучених і розтерзаних вермахтівців, що чим дуж тюпали на захід. Апатичні і з усього зрезигновані. Петрів ешелон був одним із останніх, а може й саме останні. Вивантажувався ешелон на станції Ожидів. Як командир батареї тяжкої артилерії, Петро мав багато клопоту, і вивантажуючись, кляв когось, на чому світ стоїть. Звичайно, кляв у душі, мочки, понуро. І як тут не клясти? Ніби на сміх і глум в наш час, час наймодернішої техніки, особливо військової, його батарея пересувалася кінною тягою. Воно, звичайно, романтично, навіть поетично, і до того ж несло від того старовинною козацькою коніж, ой, коники Воронії. Але будь воно прокляте таке діло, після того, як він командував батареєю, руханою тягачами, сталевими ХТЗ, Харківського тракторного заводу та гарматами-самоходами, раптом коні. Жах. Вічна його мука. Ще коли б він не мав людського серця, але ж він мав людське серце, що мало свої примхи, а серед тих примх на тлі невеликого то жалю до людей, був утім серці великий жаль до інших живих істот. І от ці коні. Йому шкода цих коней, бідолашні тварини. Вони були неспокійні від інстинктивного відчуття загибелі. Стиналися від шаленої напруги, били копитами, шарпалися, пряли вухами, чуючи тими вухами рев літаків і не дуже-то далекі вибухи бомб. Нервувалися, а деякі без причин жалібно і ржали, позираючи навколо. Вони без сумніву угадували своїм інстинктом близьку смерть. Від цього командирові закрадався в серце неспокій. Не тільки жаль до тварин, а ще й неспокій задальше. Це ж вони тільки вивантажуються. Та ще й не підвогне ворога. А далі? Що буде далі? Ну як йому воювати на цих кониках, коли тепер навіть залізні машини стають сапки і не хочуть йти вперед? Але під охороною зеніток, гармаші та їздові запрягали по чотири пари коней до кожної гармати і по чотири до ляфету. А так само запрягали паровиці до возів зарядними скринями і в скочувалося від залізничної колії геть під гору. Петро, підтягши міцніший ремінець шолому під підборіддям, курив понуро і зрідка кидав короткі фрази розпоряджень своїм людям. Коли вивантажувався ешелон, прибув машиною на станцію командир їхньої дивізії, генерал Фрайта. Він приїхав новеньким військовим ополем, і Петро мав тут нагоду його бачити і мусив собі признатися тоді, і весь час потім це враження його переслідувало, враження від командира дивізії було досить таки кепське, погане. А це багато значить для вояка, яке враження на нього справляв найстарший командир. З давендавен ведеться, що для вояка командир тільки тоді командир, якщо він собою заступає батька. Недаремно в старовину, та й пізніше, до титулу найстаршого воєначальника в Україні вояки додавали ще й додатковий титул – батько. А це що? Це батько? Серед перону стоїть досить добре вичищений і виголений, але не показний, лише дуже набундючений німець з хлистиком в руці. Генеральський кашкет на ньому стоїть розтрубом, як корона на повичеві. Це фрайтак. Прайтак розмовляє з майором П, що стоїть перед ним на струнку. Майор Пе високий, кремезний, генерал проти нього досить миршивий, але кутики уст у генерала при тій розмові презирливо опущені. Це презирство відчуває майор П, і через те він червоний як рак від розгубленості чи від образи. Десь високо воркотить ворожий літак. І видно, що генерал стоїть немов на шпильках, ледве утримується, щоб раптом не чкурнути і не утекти десь під прикриття. Одначе кутики його уст презирливо опущені, і опущені вони не з презирства до того літака, не з презирства до смерті, а з інших причин. Він, бач, розмовляє не тільки з нижчим чином, а ще й з людиною нижчої раси, з унтерменшим, з українцем, що є азіатом. Це так і написано на виду в генерала. Петрові тоді серце тьохнуло стиснути поганим перечуттям, шарпнути думкою, що з таким командиром вони далеко не заїдуть. Е-ні, з таким «батьком» їм швидко жаба цицькі дасть. Ніби на підтвердження цього, розмова Фрайтага з майором П. раптом скінчилася такою сценкою. Фрайтаг тримався, тримався хоробро, та ще й не витримав фасону – Смикнув лицем у гору, де нагло завили скинені з зеніту бомби. Втягнув голову в плечі, а далі кинувся до машини, до свого опеля. Та й був такий. Бомби впали далеко десь за станцією. Але як же швидко вони здмухнули генерала? Майор П. лишився сам на пероні, здивований і огірчений, покинутий нагло своїм командиром, що навіть не договорив якихось там вказівок. Подивившись якийсь час той бік, де зник фрайтак, майор П. витер долоною під щола, зітхнув і махнув невиразно рукою. Ця сценка чомусь особливо чітко відкарбувалася в Петровій пам'яті. «Ех ти, біда яка! Отакий от у нас батько! Отакий от у нас найстарший командир! Отакий у них отаман!» Петрова батарея, що входила в склад дивізіону тяжкої артилерії, стала на позиції з самого краю правого флангу дивізії «Галичина» із краю оборонної лінії 13-го корпусу. Ця її позиція була поблизу ясенів. Решта батарей дивізіону розташувалася від нього на північ, в кількох пунктах. Було сонячно й тихо, і зрештою весело, бо яскраво синє небо і яскраво жовті лани, де заквічені червоним маком, Нагадували про безмежну їхню сонячну батьківщину, про їхніх войовничих предків, про чудесну романтику степову, вичитану Скащенка, про красу й велич змагання за людське життя. Природа голубила їх і наповняла серця великими надіями, великою вірою в щасливий кінець усіх побоєвищ на цій їхній землі, а самі побоєвища не видавалися такими вже страшними, коли таке замріяне небо вгорі. І такі золоті лани внизу, перед ними. І такі ніжні, безжурні голоси польових цикад звідусіль. Під таким розмрієним лагідним небом навіть забувалося про прикрі перші враження від того вермахту, що утікав на захід. Тут вони його не бачили. Під фронт Петрова батарея підходила з надвечір'я глухими польовими дорогами, мало в'їждженими, помажила нами пшениці, гречок, кукурудзи. Коні тягли важкі гармати майже поцілені кудись на невідомі позиції, і йшли поволі, помахували гривами й куцими підстриженими хвостами, відганяючись від ледачих надвечірніх мух, порскали соковити й голосно, хапали в ряди годи жмут налитого колосся, а чи кукурудзиння збоку, і ні одному не вірилося, що їх чекають якісь страхіття завтра, а може навіть і сьогодні. Гармаші наривали червоних маків повні жмені, часом дарували їх зустрічним дівчатам і дітям і тішилися самі, як діти, на лоні рідної прекрасної природи. Та ж на такій землі, під таким небом і головою накласти не страшно і не жалко. Вермахтові це все байдуже, для нього ця земля холодна і чужа, а для них – ні, за цю землю і головою накласти не шкода. Кров зацвіте червоними маками, Життя проросте ланами золотого колосся, Їх голубитиме сонце і вітер, Дівчата і діти, і матері. За такими от настроями крізь золоті хвилі ланів, Осяяних вечірнім промінням, А потім крізь ліричні сутінки вечорові, Озвучені гомоном цикад і криком перепілок, Котилася батарея тяжких гармат, і безкінечний обоз постачання, погрюкуючи колесами, подзвонюючи кінськими зумбелами, розливаючись іноді сміхом юних гармашів. У самого Петра було таке враження і такий настрій, що це вони їдуть не на війну, а їдуть на літні маневри, десь там, під Чугуєвом, і що це їхня власна, ні від кого незалежна армія. А війна-та чи буде колись, а чи може її взагалі не буде. Так Петрова батарея прибула під ясинів. Тут вони окопалися, пристосувалися. Та згодом батарея висунулася ще й далі на південь. Такий поступив наказ. П'яте. Перші дні було зовсім спокійно і досить мирно, а таких днів було три. Зв'язок у них був налагоджений дуже добре, і через те на Петрові батареї було відомо все, що робиться на всім відтинку, зайнятим їхньою дивізією. На всім відтинку кипіла робота. Всі полки дивізії укріплювалися і розбудовували позиції, копали рови, будували бліндажі. В основному ці позиції, зайняті дивізією, були нібито колись вже раз використовувані за Першої світової війни. Тепер їх обрано якимось дивом наново, і розбудовано тут укріплення. Укріплення, звичайно, примітивні, роблені, як-то кажуть, на живу нитку, похабцем. У досвідченого вояка виникав острах і здивування, хто і як це тут збирається спинити ворога. Але над тим ніхто не думав з начальства. Десь там у горі вже давно забракло голови. А тут люди копалися, як комашня, довбали землю лопаточками, нібито вони мирно картоплю садять. На фронті стояло затище. Ворог зупинився і не подавав знаку. Може, він і взагалі вже не буде наступати? Десь він там, по той бік бродів, застряг. Ходило пророцтво якоїсь Насті Стигматички про те, що десь там, по той бік бродів, він той ворог. І пощезне, сам пощезне. Прийде якась з на нього, на ворога. Не то чума, не то язва сибірська, чи щось подібне. І вигине він як саранайна, тому буде кінець. Ніколи він не дійде до Львова, чи не гарно, Ну, зовсім так, як і в гімні національнім тім співається. «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці». Може, саме тому в пророцтво Насті Стигматички всі вірили. Тобто вірили тому, бо воно було таким зручним, таким бажаним розв'язанням всієї мороки за рецептом рідного таки національного гімну. «Прийде з мора і вигине ворог, як роса на сонці». І ніколи не дійде до Львова. Ніколи-ніколи навіть не вступить на його околиці». Велика річ людська віра. Вона може створити психозжаху, і вона ж може створити зворушливу ілюзію небувалого чуда. Як то завжди буває, люди найкраще вірять в те, чого й самі хочуть. Так і тут. Люди хотіли саме того, що пророкувала Настя Стигматичка. І вірили в це. І всі знаки ніби почали показувати, що так воно, мабуть, і буде. Ворог не виявляв ніякої активності, так ніби його взагалі не було там. Не було ніяких тих мільйонів, ніяких нещисленних армій, танків, катюш, нещисленої артилерії, авіації. Аж дивно, чого той вермахт так біг панічно. Ворог провадив лошемляву розвідувальну акцію з повітря. Коли-неколи з'являвся на шаленій височині розвідувальний літак, двокрилий ляпотун, прозваний в цій війні кукурузником, а взагалі, як і всякий совєтський літак, званий німцями Іваном. Воркотів над осяяними сонцем просторами, надмирними, убогими, але опроміненими надією селами. Біленькі хатки яких так добре правили за орієнтири на землі. Воркотів безобидно над тим усим копанням та метушнею вояцтво дивізії, а поворкотівши – щезав. І все те копання та вовтузіння тривало далі і виглядало як мирне будівництво. Петрові гармаші співали пісень, лежачи під кущами, Їздові попасали та чупурили кони в Гущавині, зв'язкові телефоністи та радисти займалися мирними розмовами зі своїми колегами на всім відтинку фронту існуючими, полювали за новинами та фронтовими плітками. Хто не чергував, ходили на село залицятися до дівчат. На спостережних пунктах люди томилися від нудьги, але ніхто не нарікав, так було добре. По фронту пролетіла качка, сплоджена, звичайно, якимсь неспокійним радистом, що не міг жити без новин. Качка про те, що большевики зупинилися тому, мовляв, бо знали, що на фронт прийшла українська дивізія Галичина, і тепер вони не знають, що робити. В паніці радяться. А слідом за цією, друга качка, знавши, що на фронт підброди прийшла українська дивізія Галичина, Сталін виробляє спеціальний плян у Москві, як би ту дивізію забрати всю живцем, з гамузом? І поки він цього не надумає, доти не буде ніякої війни. І третя качка. Сталін запропонував Гітлерові укласти мир за таку ціну. Нехай Гітлер віддасть Сталінові усих цих хлопців на розправу. І Гітлер нібито над тим думає оце тепер. А Сталін чекає. Тому й таке затище. Це все гумор шибеничний, чи гумор солдатський, що однакове. Одначе десь у ньому була гірка правда. Доля гіркої правди. Логіка говорила за те, що, мабуть, таки по той бік бродів, за тим широким селом, хтось дуже ламає голову навколо цих стрільців, навколо цієї дивізії. Хтось особливо прикував свою увагу до цих хлопців, обдумуючи кріпко, як же ж вивершити їхню долю. Бо для ворога ця дивізія в сто разів небезпечніша, аніж цілі корпуси інших вояків. Вона небезпечна, як приклад для всього населення української землі, як наочний доказ існування волі до боротьби за свободу і організованого орудування зброєю в ім'я тієї свободи. А такий приклад може бути заразливий. Убити його – це невідклична потреба, це надзвичайно важливе завдання – знищити за всяку ціну. Мабуть, над цим і ламають голову по той бік бродів. 16-го була неділя. День був сонячний, радісний, тихий. В близькому селі відбувалася в церкві служба Божа. Петро теж побував там між людьми. Його дуже вразив зворушив настрій селян. Всі, старики, жінки, підлітки настроєні оптимістично, очі у всіх світяться радістю, надією великою. Може, це вплив церкви? Ні. Це вплив їх, хлопців соколів, у блискучих військових одностроях і сталевих шоломах. Вплив власного війська. Старики й бабусі й матері, дівчата, підлітки вірили в те, що війна не зачепить вже їхніх хат. Не тільки тому, що так напророкувала Настя-стигматичка, а тому, що вони на власні очі бачать рідних своїх обранців. Тепер наші хлопці поженуть большевиків геть. Вийшовши з церкви, люди не розходилися, стояли юрбами, групами, оточивши вояків. Розмовляли статечно, запрошували в гості, обіцяли чистувати медом і горілкою, і добрим обідом. Для таких дорогих гостей, для своїх рідних вояків, для своїх оборонців їм нічого не шкода. Слава Богу, бджола в пасіках дала взятку, а в полі збіжжя вродило, аби тільки дав Бог зібрати. Та вже за такими соколами вони, як за муром. Петро дивився в усміхнені, опромінені надією обличчя селян, слухав сердечну гутірку, бачив радісні погляди, звернені на них, як на захисників, пригадував, як утікав той вермахт, і йому хотілося плакати. Йому, дорослому, загартованому в боях і поневіряннях, не вистачало душевної сили і рівноваги спокійно дивитися на ті радісні обличчя, в ті опромінені надією очі. Те саме творилося і з іншими вояками – хто не втратив ясності думки, почуття відповідальності і почуття трагізму всієї ситуації. Може, під впливом цих настроїв пізніше, але того ж дня мало не розігралася кривава баталія між його дивізіонерами і вермахтівцями. На дорозі і так по городах, по кукурудзі з'явилися знову групи вояків вермахту, що простували на захід. Вони зірвалися з правого флангу головної оборонної лінії і відступали без бою, без натуску ворога, з невідомої причини. Серед груп вермахту були й есесіці, що відступали так само панічно й понуро. А відступаючи, солдати Третього Райху на шляху відступу наводили свій лад. Вони забирали у селян худобу – корів, коней, овець, свиней, навіть птицю. Одним словом, очищали територію від усього, що можна з'їсти – а чи на чому можна їхати та вести свої гевери та туго набиті наплечники? Повні трофеїв, Лебонь. За реквізовану худобу німці видавали якісь там папірчики. Мовляв, це по закону, це згідно наказу головного командування. Справді, такий наказ головного командування був, хоч невідомо, чи він стосувався і курей, і навіть кроликів. Ентузіасти виконання того наказу реквізували, тобто грабували, геть все. Селяни з Лементом прибігли до своїх прохати захисту. Свої вступилися. Особливо проявили себе Петрові гармаші та й сам Петро. Йому було через край того людського горя, він зі своїми хлопцями налетів на групу таких грабіжників, як Рябець. А ця група – це були ще й не вермахтівці, а есесівці з якоїсь розбитої частини, з труп'ячими голівками на шоломах і на рукавах. Було би побоївище, але на щастя чи на біду, десь узявся і надзвичайно енергійно втрутився якийсь український старшина, що говорив блискуче по-німецьки, і увесь конфлікт скінчився тим, що хлопці тільки відібрали в Асесівців худобу та й повернули її селянам. А грабіжників потурили геть, добре таки їх налякавши своїм грізним втручанням. Оце так союзники. Селяни бідкалися в розпачі. Що ж це таке? Тій грабують, і ці грабують. Боже ж ти наш Боже. І дякували своїм воякам. Пригода окрилила селян надією як наочний приклад і доказ, що наші мають силу, і то неабиюку, коли їх і німці бояться. Спасибі ж вам, дітки, на вас уся надія. Ви наш рятунок, ви заступники і хоронителі наші. Святковий настрій пропав. Боже, яких би тут треба нервів людині, щоби не втратити рівноваги? Один молодий гармаш після того інциденту, послухавши отак розпачливе голосіння, а потім і благословення якої старенької матусі, не витримав, закрив лице руками і раптом заплакав, як дитина. Як же ж їх цих бідолашних людей захистити? От вернувся, та й побіг геть, щоб ніхто не бачив. Це ж грабують. А там же ще йдуть не такі грабіжники. Пригодиться ця була перед полуднем, а в полудень прийшла на батарею вістка, що на зміну вермахтівцям, які покинули правий фланг головної лінії оборони, почалось перекидання на передову лінію 29-го і 30-го полків української дивізії. Одночасно з цією вісткою Петро теж дістав наказ пересунути батарею ще далі на південний схід, зайняти позиції, опущені вермахтом. Названо точку. Крига зрушила. Події почали розвиватися швидко. Слідом за наказом почали налітати малими з'єднаннями большовицькі літаки, ніби роблячи вправи, вони з'являлися несподівано і бомбили хаотично. Що прийшлося? Таке враження, що це були мирні пригравки до наступного великого концерту. Але й ці налети припинили будь-який рух до вечора та нанесли деякі втрати. Перша кров юнацька зросила землю тут і там. Як завечоріло, рух відновився. Вермахт побіг на захід, сотні батальйони української дивізії – на схід. Таки на схід. Петро зняв свою батарею і у сутінках взявся перетягати її на кілька кілометрів управо. Яка-то несамовита морока міняти позицію і перетягати таку громіздку махину, як батарея тяжких гармат – з усіма її причандалами, муніційними обозами та всіма допоміжними частинами та ще рухану кінною тягою. Але нема ради. Батарея знялась і погремотіла у вечірній присмарк, у ніч, поспішаючи, але не можучи погнати у чвал. Детемо мочвал? І дороги погані, і все запруджене військом, якби не почавити людей, здебільшого своїх. Довгий час вони йшли в густі колонії якоїсь частини їхньої дивізії. Це була піхотна частина. Тут, втисавшись в самогущу, Петро мав змогу спостерігати відчути настрій вояків. Настрій був поганий. Серед вояків були помітні симптоми заломання психічного. Гнітючі враження від вермахту, що відступав увесь час, відколи ця молодь прибула сюди, на фронт під броди, не пройшли марно. Особливо враження сьогоднішнього дня. Починалася не паніка, ні, паніка лише вставала маревом, як неминучість, як невідкличний вислід уже пороблених не ними, ріжних дурниць і непоправних помилок. Зараз поки що почалися нарікання, що завжди йдуть перед панікою, якщо вони стають масовим явищем. Нарікання чулися тут і там, і серце Петрові стискалося бентежно. Ці нарікання – це зараза. Ех, Романа би сюди! Де він? Де його дух мрійника і оптиміста? Хтось у темряві квилив, як сич навмируще. Як же це? Що ж ми? Куди ж це ми? Що ж ми самі? Якщо вермахт утікає, то що ж ми? Мовчанка. Ой, які сопуть, тяжко тупотять, і човгують чобітьми, тягнучи свої тяжкі наплечники і зброю. Раптом «Вермахт для того, щоб грабувати! А ми для того, щоб захищати!» Прорік хтось у темряві понував й громогласно, а потім гримнув зі злобою і глумом. «Гей там! Котрий там сопля розвішав! Звертай на піч! Доганяй вермахт!» Рейд. Петро теж засміявся, почувши нарікання, репліку і сміх. Надто ж засміявся тому, що цей голос зринув ніби зумисне у відповідь на його думку про Романа. Лише це був не Роман, це був тільки його дух, трохи, правда, злобний. А той самий голос додав про мурмотів уже крізь зціплені зуби. «Худобу до Гітлера гнатимеш!» Ще більший сміх. Сміх з дотипу, сміх як рятівне радісне виборсування з-під смертельної млості. А крім того, Сміх ще й тому, що в їхній колоні цій ідуть німці. Як старші командири, вони ж бо бонначальників дивізії. І це ж вони чують. Не бій тепко, свербить мабуть. Але з німців ніхто не зреагував. Деякі з них унтерменшівську мову ще не настільки знали, щоб зрозуміти зміст дискусії. Але жоден не пустив і пари з уст, мов би їх і не було зовсім. Хоч вони були. Що поки йшли увечері на схід на вермахтівські покинуті позиції, німецькі старшини були на місцях з вояками. А як ото борилися й уранці вояки озирнулися, жодного німця вже серед них не було.